hoofstuk 142 Dankgebed en nederigheid van Joosef, liefdesstrijd van Sirenius met Joosef oor die tafel rangskikking, Joosef sy raad en Sirenius geet toe. Eers na dat alles so verzorg en gereel was, het Joosef sy oor ten hemel gehef en die Elohim van Abraham Isaac en Jacob gedank. En toe hy sy dankgebed beëindig het, het hy met sy mense aan die onderste punt van die koninklik verzorgde tafel van Sirenius plaas geneem. Maar Sirenius het dadelijk hastig na Jozef toe geloop en met hom gepraat. Nee, nee, my verewe vriend en broer, so kan dit nie wees nie, want die feest gaan oor jou en nie oor my nie. Jou plek is dus daar aan die hoof van die tafel en nie hier aan die onderste punt nie. Staan daarom op en laat... Jou dier myself daar aan die tafel, waar dit met goud bedek is, waar ek vir jou een plek sal aanwees, laat ansit, en wel met al jou verwante. Hier sal my mense sit en lee, want so het ek dit self verorden. Maar Joosef sê, Sireneus, kyk, juis omdat ek jou oprechte vriend en broer is, bly ek met my mense hier op hierdie plek sit. Want kyk, by my verloor jy niks nie, ook al sit ek hier op die onderste plek, maar by hulle wat net soos jy hoehe staatsamte bekleë, verloor jy baie, as jy hulle nie op die beste plekke plaas nie. Laad dit so goed wees, in die wereld sal die wereld daar eie voordeel hee, maar in die reik van Elohim sal die omgekeerde die geval wees, want daar sal die laastes die eerstes aan die tafel van Abraham, Isaac en Jacob wees. Maar Sirenees sê, O broer, ek het met vreegte uitgesien na hierdie dag, omdat ek aan jou een koning sien, ook een koninklijke eer, sou kon bewys. Nou die helfte van my vreegte echter verdwijn, omdat ek vir jou, vir wie dit alles bedoel is, heeltemaal onderaan moet sien, sit. Broer, ga dan ten minste op die middelste plek sit, so ek aan tafel toch nader aan jou kan sit. En Jozef sê, maar my geliefde broer, jy wil toch nie kinderachtig wees nie, Jy weet immers dat ek altyd in oorhal en die ordening moet bly wat Yahweh Elohim my in my hart voorskryf. Waarom wil jy my dan verlei om buiten jy die orde te handel? Plaas jou groot en glansryke vriende boe aan. Jy as gas kan gaan sit waar jy wil, daar elke plek jou toekom. En daarmee is jy die saak afgehandel. An die gouwe gedekte plekke sal jou reiksgenote wel die eerste plek herken, en hulle sal hulle self vereerd voel, as jy sulke ereplekke vir hulle reserveer, en hulle lare vir jouself kies. Sireneus het die woorde van Jozef verstaan, en aan sy hooreiksgenote die vernaamste plekke aangewees, en hy self het met Tulia in die middel van die tafel gaan sit, en dis was alles goed gereel, die hooggeplaastes was verheug, dat hulle boe aan kon sit. Sireneus was tevrede met die middelplek, En Joosef met sy mense was baie bly dat hy ook tydens hierdie luisterreike feest binnen die ordening van Elohim kon bly.